שיעור מספר 17. אימא, התאהבתי. היי, מאיילה. היי, אימא. אני מצטערת, אין לי זמן. אני צריכה להתרחץ ולהתלבש. יש לי פגישה הערב עם בחור מקסים. אני מאוד מתרגשת. שמו מקס. פגשתי אותו אתמול בחנות ספרים, ואני חושבת שהתאהבתי. הוא גבוה, בלונדיני, עם עיניים כחולות. הוא גרמני, מברלין, שעובד כאן בפרויקט משותף של אוניברסיטת ירושלים עם אוניברסיטת ברלין. אימא, הוא מקסים, כבר התנשקנו. לא, הוא לא יהודי, אבל זה לא חשוב. אימא, אני עוד לא מתחתנת, אנחנו רק הולכים למסעדה. טוב, אימא, אין לי זמן עכשיו להתווכח. Bye.